<פותם> בשלהי המאה ה-12 הבטחנו לכם שנפתח אותה. במאה ה-14 נתקלנו בקשיים טכניים. הבוקר נפתרה הבעיה, מכללת האבירים יוצאת לדרך! מה כבר אוכל ללמוד שם במכללת האבירים? או-הו! במכללת האבירים בפינצלברי נפתחים מסלולים רבים, די רעל סוסים, סייף, כיבוש אירופה, לשון. מכללת אבירים? אתם נותנים גם תואר? או כל אביר בוגר המכללה, או לא בוגר כל עוד שישלם, מקבל תואר סר. מתחיל לעניין, ויש תואר שני? או <מתחיל> תואר לירד. המכללה תעזור לבוגריה להשתלב בשוק המתפתח של אבירי המחר. איפה השוק הזה שאתה מדבר עליו? ברמלה. הקשב לכל הבוגרים. אני תלמיד שנה ראשונה, וכבר הצלתי כבר. כבר הצלתי כבר. או-הו! <מתחיל> אני תלמיד שנה שנייה, וכבר הצלתי גבירה אחת. למה הצלתי? כדי להתעסק איתה אחר כך. או-הו! הסקר אומר שבעוד שלוש שנים יעלה מספר האבירים ב-30%, בעוד שקוטג' הוא רק 5%. מכללת האבירים בפינצל בני. או שאתה נרשם, או שאתה לא. אין עוד אפשרויות. או